Na, lapozz velem akkor a János Evangéliumának a 21. fejezetéhez. És ö, ma még nem fogjuk befejezni, majd jövő héten sem, mert akkor pünkös, majd utána való héten, ö, ha minden igaz, akkor befejezzük ezt az evangéliumot. Az első 14 verset fogjuk most megnézni. És az előző fejezetben láttuk a feltámadást, láttuk ö, azt, hogy bizonyos emberek hogyan is, hogyan, reagáltak, és hogy Isten hogyan és hogyan munkálkodott bennük. És talán az egyik legkülönlegesebb az Mária volt, Mária Magdaléna, aki, akiben azt láttuk, hogy ő ott maradt a sírnál. És, és arról beszéltem egy picikét róla, hogy ő nem elégedett meg kevesebben, el, és, és ő magát jézust akarta. És nagyon tetszett, és nagyon sokszor eszembe jutott ezen a héten, ez, a, ez az ő hozzáállása, hogy, hogy ő nem elégedett meg, hogy én se, hogy ne elégedjünk meg kevesebben, el. hogy, Hogy olyan sokszor sajnos hajlamosak vagyunk arra, hogy megelégedjünk egy élménnyel, egy megtapasztalással, egy jó alkalommal, vagy, vagy egy jó közösséggel. De arról beszéltem, hogy ha Jézus nincs itt, Jézus nincs jelen az életünkben, ha nincs jelen az alkalmainkon, lehet ez nagyon jó, lehet ez nagyon különleges. De akkor mégsem lesz olyan igazi, és mégsem lesz az igazán értékes. És nagyon, nagyon jó volt, ugye Mária, jöttek az angyalok, és mintha nem is érdekelte volna, hogy hát itt van a angyal, itt van két angyal. Úgyhogy megkérdezhetnék, megkérdezhetnék tőlük egy-két jó dolgot, hogy nem tudom. De hogy elszínű, hogy én Jézust keresem, és semmi mással nem elégedett meg. És ö, aztán ugye láttuk Pétert, Jánost, ahogy hogy ők reagáltak dolgokra. Láttuk, ahogy János meglátta az üregsírt, és ő hitt. És ő tudta, hogy igen, eszébe jutott, hogy, hogy Jézus erről beszélt, hogy ez meg fog történni. Aztán láttuk Pétert is, aki, aki, aki nem nagyon értette a dolgokat. És nagyon érdekes, hogy igazából ez az utolsó fejezet, ez igazából a szól. Tehát Pétert fogjuk megnézni. És ez nagyon, nagyon bátorító, nagyon jó, nagyon tanulságos, mert, mert, mert Péter, Péter az egy embertípus. Tehát, vagy sokunkban van, vagy minnyájunkban van egy kis Péter. Valakiben kicsit több, valakiben kicsit kevesebb, én teljesen ez vagyok, még a nevem is az. De, de nagyon érdekes, és szerintem nagyon nagy célja volt ezzel, Istennek, hogy ezt, ez, a, ez az utolsó fejezet még itt van. Itt van az evangéliumban. És, és láthatjuk azt, hogy Jézus Pétert e, ugye helyére teszi, hogy megigazítja őt, ahogy kimondottan ő, ő felé kinyúl. Ugye a Márk és a Máté evangéliumban látjuk azt, hogy, hogy mondjátok meg, ugye ezt üzenik a tanítványoknak, hogy mondjátok meg a tanítványoknak és Péternek, hogy, hogy találkozni akarok velük a Tibériás tengernél. Ugye ezt fogjuk most, ezt a találkozót fogjuk megnézni, ahogy, ahogy Péter és néhány, néhány újból találkozik a tengerparton, ahol már korábban is találkozott, ahol igazából megtörtént az elhívása. Nézzük meg az első három verset akkor a 21. fejezetben. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványainak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánál a Galileai Kánából, és Zebedeus fiai. A tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk: Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak, és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Tehát Engedelmeskednek ennek a hívásnak, ahogy mit látunk a másik evangélmokban, hogy menjenek el a tengerparthoz. Nem tudjuk miért. Péternek miért ez az gondolata, talán ugye, ahogy megismertük őt az ő habitusát, láttuk ugye az előző fejezetben is, hogy amikor egy versenyfutást folytatott Jánossal, és János megelőzte őt, és János egy kicsit tétovázik, hogy most bemenjen a sírba, ugye behajolt, hogy most mi itt a helyzet. Ugye Péter meg megérkezik, valószínűleg így félelőtte Jánost, és rögtön bement, nem gondolkozott. Ugye ez az ő természete, ez az ő vehemenciája, hogy ő rögtön ment, rögtön tett dolgokat. És ezt sokszor látjuk, hogy sokszor mondott valamit, sokszor tett hirtelen valamit, Ugye ő ilyen. És talán ebben a várakozásban, amik Jézusra várakoznak ott a tengerparton, lehet, hogy Péternek jött egy ragyogó ötlete, hogy hát itt a tenger, hát itt a régi hajón, hát akkor menjünk el halászni. De, de vajon mi volt Péternek ezzel a szándéka? És én nem tudom, mert nem, nem látunk bele a, így a történetbe. De... De ahogy amilyennek megismertük az ő türelmetlenségét, vagy a vehemenceját, a hirtelenségét, vagy ezt a vezető egyéniségét, ugye, ő csak így ment ebben. Volt egy ötlete, lehet, hogy egy elkeseredése, vagy egy türelmetlensége, és azt mondta, hogy, hogy én megyek. És látjuk, hogy viszi magával a, a többieket is. És hogyha ha végigkövetjük Péternek az életét, akkor legalábbis ezt az utolsó három évet, amit itt látunk az evangéliumokban, akkor nagyon hullámzó, ugye az ő teljesítménye. Hol fent, hol lent, és, és hol nagyon jó dolgok történnek vele, hol nagyon közel van Istenhez, és nagyon jó dolgokat tapasztalunk és látunk. Aztán utána meg, amilyen hirtelen, ugye fellángol is, mond valamit, utána nagyon olyan furá és reagál bizonyos dolgokra. És valószínűleg most éppen lent lehetett. Hiszen tudjuk, hogy nemrég néhány napja tagadta meg Jézust. Ugye ott volt a főkapnak az udvarába, és tűznél együtt melegedett azokkal az emberekkel, akik, akik vádolták Jézust, akik áfogták Jézust, akik meg akarták őt ölni. Nagyon érdekes ez a tűz, ezt majd ma is fogjuk látni. Csak egy másfajta tűz lesz. És és és aztán ugye ott van ebben a helyzetben, hogy hú, akkor feltámadt Jézus. És akkor, á, akkor, akkor most mi ez? De, de ugye még nem volt ez a személyes kapcsolat, ez a személyes találkozás. Ez a Péter és Jézus. És, és hogy na, akkor mi volt ez? Tehát ugye még idáig nem jutottak el. Á, és valószínűleg azt gondolom, hogy Péter itt lent volt. Tehát így, igazán elletett keseredve. És... És hogyha nézzük Pétert, akkor arra jövünk rá, hogy hát Péter azért nem egy könnyű eset, nem egy könnyű személyiség. Mondjuk ott van János apostól. Persze ugye ő sem egy tökéletes ember, egy tökéletes jellem, hiszen szerette volna megszerezni azt a jó helyet, ott a mennyél, a ugye, ugye Jézus valamelyik oldalán, ugye küldték az anyukát, hogy intézze ezt el nekik. És tudjuk azt is, hogy az ő, ő bece az volt, hogy a mennydörvés fiai. Tehát ők nekik is azért volt egy temperamentuma. De, de valahogy mégis ő egy ilyen könnyebb esett, Hiszen számtalanszor olvassuk azt róla itt a János Evangéliában, hogy ő az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Nem ez olyan, olyan kedves, ez olyan bátorítva, hogy á igen, ez a tanítvány, akit Jézus szeretett. Meg itt is olvassuk ebben a fejezetben. Ő egy ilyen szimpatikusabb ember. Ő, ő, ő szimpi. Én valószínűleg őt választanám. Szerintem a legtöbben Péter helyett Jánost választanák. Szerintem Jánossal könnyebben ki lehetett jönni. És hát Péter, hát igen, hát nem tudom. Azért Péter azért ez kemény dió. Őt látszik ezt, hogy jó, hát ő füleket is vág le, meg nem tudom. Tehát azért vigyázzunk vele. Hát ott van János. Inkább János. Én inkább Jánost választanám. Péterrel olyan sok macára van, olyan sok gond van ezzel az emberrel. És ja, itt van Péter, aki azt hogy ebben a hangulatában, ebben az elkeseredésében valószínűleg, hogy én megyek vissza, megyek halászni. Csak egy kérdés, hogy hogyan tekintünk mi Péterre, és hogy, hogy mondtam az óra elején, hogy ugye, Bennünk is van Péterből. Valakiben több, valakiben kevesebb. De hogy tekintünk magunkra? Hogy tekintesz te magadra? Talán lehet, hogy amikor Péter életét nézed, vagy ahogy hallod Péter életét, akkor, akkor hát, hogy magadra ismersz. Mikor látod az ő cselekedeteit az igében, hogy hát milyen sok fejtőlést okoz, Hát igen, azt hiszem én is az én uramnak ilyen sok fejtőlést okozunk, hogy aha, úgy érzem én is, hogy olyan sokszor csak problémákat, csak problémákat gyűjtök. És, és Isten felé csak ezeket egy gyűjtöm, gyűjtöm, és mindig ő neki kell ezt helyrehozni, mint ahogy, mint ahogy Jézusnak ugye azt a szolgának a fülét meg kellett gyógyítani, akit Péter lepágtál. És talán ott úgy vagyunk mi is sokszor, mint Péterek, hogy egy-egy rosszul sikerült nap után így kiábrándultan azt gondoljuk magunkról, hogy hát igen, menjünk vissza, menjünk vissza valahova, amit régen tettünk. Talán amikor úgy érzed, hogy nem jönnek össze a dolgok a munkában, az iskolában, a szolgálatban, az életedben, a családodban, úgy érzed, hogy ah, most csak én is csak kaszaboltam össze vissza, mint Péter ezzel a karddal, vagy á, csak megint jártattam a számot, de nem kellett volna, csak újabb sületlenségeket mondtam, hogy ó, milyen butaságot mondtam, te jó ég. És mit fogok ezzel kezdeni, hogy jaj, már megint megbántottam valakit. Ugye, meg újra harcolnom kell a szavaimmal, az indulataimmal, ezzel a hirtelenségemmel. Egyszerűen csak elegem van, csak. Csak már túl sok vagyok így magamnak, már, már elég volt, amit, amit itt tettem, vagy amilyen vagyok. És csak jobb lenne visszamenni, jobb lenne visszamenni halászni ezekhez a régi dolgokhoz. Ugye szerintem Péter István így gondolkozott, hogy valahogy ott ezek így nem jöttek ki. Nem volt ez annyira hangsúlyos. Nem volt ez ennyire látványos, hogy ilyen vagyok. Nem, volt, nem jöttek ennyire ki, hiszen lehet, hogy Péter ott volt a testvérével, vagy éppen egyedül, vagy néhány ugyanilyen halász emberrel a hajóba, és és, és Ő volt lát, ott is a főnök, valami nem tetszett, jó, megmondta nekik, nem volt lelkiismeret fordalása, egyszerűen lehet, hát esetleg nem fogott semmit, kimentek, jó, leitta magát, nem tudom, és egyszerűen ment az élete, folyt a maga útján. És... És ugye most belekerül ebbe az új helyzetbe, ott van Jézussal három éve, és ugye feljönnek, feljönnek ezek a dolgok, feljönnek az életébe ezek a tulajdonságai, hogy, hogy milyen, milyen, mennyire ingatak tud lenni, hogy én meghalott veled Jézus. Aztán ugye néhány óra múlva pedig megtagadja őt átkozódva. átkozódva. Mennyire csalódott lehetett magában. Lehet, hogy ott úgy ismerte meg magát a hajóban, mint halász, hogy én egy kemény ember vagyok, megcsinálom, dolgozom reggeltől estig, vagy éjszaka, amikor megyünk, és én kemény vagyok. És, és most szembesül azzal, hogy mégsem vagyok, mégse vagyok ilyen kemény. mégse vagyok ennyire kitartó. Mégsem vagyok ennyire szavatartó, hogy azt az embert, akit követtem, akit szerettem, meg, meg tiszteltem, most megtagadtam, és, és egyszerűen csak csalódott magában. Hát, úgy látszik, ez nekem nem való. való. Vissza jó öreg halászhajóba, és halászunk. De én nem tudom, hogy Péter ezt gondolt el, de, de én, amikor ilyen helyzetben vagyok, akkor ezt gondolom. És szerintem a legtöbben így gondolkodunk hogy hát úgy érzem, hogy miket látok az életemben, ezekkel a jellemzőimmel, hogy nem fér el ebben a hajóban. Vagy nem akarom ezt, és valahogy ugye el akarok ebből menekülni. Hogy nem nekem való ez. Visszamegyek a régibe. Visszamegyek abba a tutiba, abba a biztosba, ami régen működött. Ami itt van, át csak csalódást okozok. Másoknak is, magannak is, hát ezt nem nekem találták ki. Nem, nem ez nem az én világom. Menjünk vissza. És aztán jön a pofon, vagy, vagy a kegyelem, mert nem fognak semmit. Képzeld el ezt a helyzetet, hogy, hogy már ez sem működik. Hogy, na hát, tehát azért tudjuk, hogy ez sem működött mindig azért náluk, mert ugye amikor ha találkoznak a kont, hogy hát egész éjszaka haláztunk, uram, de hát ha te mondod, ugye, akkor megtesszük, hogy bemegyünk és kivecsük a, a hálóinkat de hát úgyse fogunk semmit fogni. De most is, talán Péter így ment vissza, hogy hát majd visszamegyünk, aztán halászunk. És ugye nem fognak semmit. És milyen érdekes ez a kép, látod, hogy, hogy kapnak, kap, kap itt egy nagy nemet, egy nagy bezáródást, egy nagy zárt kaput, egy zárt ajtót, egy, egy abszolút lehetetlen helyzetet, nem működik. És tudod, kegyelem tud lenni az is, amikor nemet kapsz. Kegyelem tud lenni az is, amikor kudarcot szenvedsz. Mert lehet, hogy éppen Isten ezt használja, hogy visszavigyen. De mi lett volna, ha Péter itt fog egy csomó halat? Jó, akkor átad ez működik, ezt fogok csinálni. De hogy bezárodott ez az ajtó. Milyen kegyelem ez? Látod, hogy, hogy, hogy te is így vagy most, hogy sok nevet kapsz, hogy záródik be egy csomó ajtó, ez sem megy, az se működik, mondom. Mi van? Mi ez? De lehet, hogy kegyelem. Még lehet, hogy nem érted, de lehet, hogy ez kegyelem. Hogy Isten nem engedi, hogy arra menj. Mert az elvinne, az elrontaná az életedet. És lehet, hogy épp azért vagy dolgokban sikertelen, hogy visszakanyarodj oda. Péter, hogy nézheted? Mekkora kudarc, mekkora vesztes vagyok, hogy mekkora nagy vesztes, hogy ez sem működik, az most már halás sem vagyok, most mi legyen? De nem, ugye ez már kegyelem volt, hogy Jézus viszi vissza őt, oda, ahol először találkoztak. Ugye ez volt Jézusnak a célja, gyere vissza Péter, oda, ahol először találkoztunk, oda a tengerpartjára, oda a tengerhez, amikor, el, amikor először találkoztunk, vagy az első között volt, amikor találkoztunk, és, és bementem a, a hajódba, és, és halad fogtál, és elhívtalak, hogy viszi ide-vissza, vezeti ide-vissza Jézus Pétert. És ugye ez volt célja Jézusnak, hogy ez a visszakeveredjen ide, és ez a célja velünk is, hogy visszavezessen minket oda magához, hogy visszakeveredjünk hozzá. Mert Péter életébe is Istennek az elhívása az élt. És ez mekkora nagy dolog, nem? Hogy mindezek után, amilyen Péter volt, ahogy megtagadta, ahogy viselkedett sokszor. Vanabás, beszélgettünk előbb, hogy ugye Audiba, milyen prezentáció, meg mik vannak. Hát, valszínűleg, ott egy ilyen helyen Péter lenne az első, itt így rúgnának ki. <gül> És lehet, hogy te is, meg én is azt mondanám, hogy ó, oh, Péter, Szevasz! Inkább ne! Te nem, nem kelled nekünk ez az ilyen ember, tudod, aki hol föld, hol nem, meg megígéred, aztán nem jön, meg nem halsz meg velem, meg stb. Kinek kell? De nézd meg! Jézusnak az a célja, hogy visszahívja. És nem vette el tőle az ő elhívását. Nem vette el tőle az ő kegyelmét, az ő ajándékát. Péter még most is vezet. Nézd meg! Megyek halászni. Megyünk mi is! Mennek utána a többiek. Péter, megy, akkor megyünk mi is. Péter, azt még, halászni, akkor megyünk mi is halászni. Péter, még most is vezető. Az ajándéka ott van. Ott van, hogy ő egy ilyenbe, És erre, ezzel ajándékozta meg. És tudod, lehet, hogy te is így tekintesz magadra, hogy áh, kudarc. Hogy fel kéne adni az egészet. De nézd meg Jézus szemszögéből ezt az egész helyzetet. Jézus nem adta fel Péterrel. Jézus úgy nézett rá, hogy gyere, Péter, gyere újból, gyere, kezdjük előről. Akkor menjünk vissza az elejére, az első osztályba, és akkor menjünk újból, oda, ahonnan elindultunk. És tudod, ez az, ami számít, és semmi más. Nem az, hogy te mit gondolsz magadról, az sem, hogy mások mit mondanak, hanem az, hogy Jézus mit mond. És lehet, hogy Péterre sokan így néztek. Talán lett, ott a tanítványok közül is sokan, hogy a ah, Péter ilyen, és ilyen. De az volt, az számított, hogy Jézus, hogy gondolt rá. Péter szerintem magában nagyon marcangolhatta magát. Nagyon sok kárhoztatásra tett az életében, vagy a gondolataiban. De az volt, az számított, hogy Jézus, hogy nézett rá. És ő visszahívja, ő visszafogadja, és elkezd benne újra munkálkodni. És tudod, még egy dolog, még egy kérdés. Tehát egyrészt, ha te így érzed magad, akkor bátorodj. Mert ez számít, hogy Jézus hogy néz rád. És hogyha így gondolkozol magadról, akkor, akkor, akkor engedvezt el. És, és nézz úgy magadra, hogy Jézus. És tudod, van a másik, hogy hogy nézzünk a másikra? Hogy nézel másokra, akik körülted vannak? Mert ha te kicsit Péter vagy, vagy kicsit nagyon, ugye látod, hogy a körülötted lévők is vagy azokban is van egy kis Péter, kicsi vagy nagy. És mert ugye mi jobban szeretjük a Jánosokat. Mert János az egy olyan a szimpi volt. Ő akit Jézus szeret, nem? Az olyan kedves, nem? Olyan kis hízágő. Hát egyből, ő, ő, ő az, ő, ő, ő, ő, őt akarom, ővel akarok szolgálni. Ilyen férjem, ilyen feleségem legyen már, mint értitek a tulajdonságában. De hát, mert ez, ez a szuper. De azt látjuk, hogy Jézus szereti a pétereket is. És használja őket is. És mi az, amit mi kezdünk az ilyen emberekkel? mi választjuk el őket, vagy te választod el őket, te adsz -e nekik újra, meg újra esélyt. Ja, azt mondtam, ja, legszívesebben az ilyen embert azt mondjuk, hogy ah, oké, okay, szia, inkább ne, inkább ne legyél közöttünk. De látjuk, hogy Jézus egész másként állt hozzájuk. És tudod, ez szerintem nagyon nagy figyelmeztetés számunkra is, hogy... Ahogy Jézus gondolkozik, ahogy Jézus cselekszik velük, és törődik velük, és kinyúl, és megy, és visszafogadja őket, és újabb és újabb esélyt, és lehetőséget ad neki, ugyanígy mi is legyünk így egymás felé. És aztán tudjuk, hogy Péterben Isten egy hatalmas változást hoz, hogy ő egy szikla lesz tényleg. Hogy többé nem, nem fog inogni, hanem megy. És biztos, hogy persze lesznek meg, voltak bukásai. Ugye látjuk Galata levélben, hogy személyválogató volt, de, de Isten hatalmasan használja majd őt. És, és kiáll pünkös kor, és ugye hármezer ember megtér. Ahogy Péter feláll, bátran prédikál. És látjuk ugye az apostolok cselekedetőnek az elején, hogy, hogy mekkora egy... egy egy jellem lett Péter, egy, egy, egy jó jellem, egy, a, akiben ott volt ez a tűz, ott volt ez a keménység, ez a határozottság, és többé már nincs benne ez a megalkulás, nincs benne már ez a visszafordulás, hanem ment. És a végén az életét adja Krisztusra, Krisztusért. És azért, de azért, mert Jézus ilyen volt vele, mert ő adott neki egy újabb lehetőséget. És tudod, ez nagyon fontos, hogy pénteken beszéltem arról egy picit, hogy ugye, bocsássunk meg. Itt az efézusi levélnek, a negyedik fejezetének e, a vége felé beszél erről pár. Hogy, hogy legyünk olyanok, akik, akik megbocsájtunk. Ugye, ez a mi új módunk. Hogy, hogy megbocsájtunk. Hogy a haragunkba ne menjen le a nap. Ugye, Efézus, Efézus 4.26 Hat. Ha haragusztok is, védkezzetek. A nap nem menjen le a ti haragotokban. Hogy ez kellene, hogy benne le, bennünk legyen a gondolkodás. Hogy, hogy nem haragszom. Hogy elrendezem. Még aznap. hogy mennyire fontos ez. Hogy még aznap. Hogy ne menjen le a nap a haragomba. Hogy, hogy ne vigyem ezt tovább. És látod, amennyire tudta Jézus olyan gyorsan ezt próbálta helyre tenni. Találkozunk Péter. És majd látjuk következő órán, hogy Péter majd elvonja majd a többiektől. És Péter és Jézus megbeszélik a történetet, hogy mi is volt. De nagyon fontos, hogy te tedd ezt, hogy te ne haragudj. Hogy ami rajtad áll, azt tedd meg, és bocsáss meg, és adj lehetőségeket. Menjünk tovább. olvassuk a negyedik-től a 6. versig. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami valótok?". Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ugye, mit látunk? Ugye jön vissza a vert sereg, ugye Péter az élen. Jézus ott van a parton, várja őket. És ugye fölteszének a kérdést, hogy na fiaim, fogtatok valamit? Van valami kaja? Van, valamivel meg tudtok kínálni? Ugye még nem tudják, hogy ki ez az ember. Ugye, messze vannak valószínűleg. Ugye, Jézust sem ismerték meg, amikor ugye ott a szobában. Ugye, az a az teste miatt. És ugye, jön ezzel a kérdéssel Jézus, ami mert egy picit látjuk ezt Jézusban sokszor, hogy a kérdéseivel hogy a felpiszkálja az embereket, hogy elindít bennük valamit. Na, van valami? Fogtatok valamit? Van valami ennivalótok? És hogyha valamikor is horgáztál, hogy akkor kiindulsz a parton, és jönnek az emberek, és ez a legrosszabb kérdés, amikor kim vagy egész nap, nem fogtál semmit, és akkor már a ötödik ember jön arra és megkérdezi, na, van kapás! És talán a legszívesetben van, mindjárt bevárdak a vízbe, <gül> Nem fogtál egész nap semmit. Ott tizzedsz a napon, készültél, betettél és, és semmi, és semmi. És ugye jönnek az emberek, és ugye mindenki kérdezik. Na, mit fogod? Semmit. És ugye szembesülsz ezzel a helyzettel, hogy hát semmit. És úgy mondanom is kell, hogy semmit. Vajon mit gondolnak? Na, ez is milyen valaki -e nyúl ez az őrült, izé, horgász. Csendes őrültek, ugye így szokták. Apukám így nevezte őket. Bár én is nagyon szeretek, de nem pecázok, de szeretnék, ha lenne rá időm, meg pecabotom, meg engedélyem, meg stb. De egyébként tudok horgót kötni meg mindent. Szóval ott van neked a helyzetben. És ó, még most így ki is kell kiabálnunk, hogy nem, nincsen, nem fogtunk semmit. Köszönjük a kérdést. Milyen kiábrándító lehetett ez? És akkor vannak ilyen jó tanácsok, amikor ugye horgászol, hogy ha horgásszál, hogy akkor mit kéne tenned? Ja, és mivel horgászik? És akkor Jézus meg azt mondja nekik, hogy hát akkor dobjátok a hálót a hajó másik oldalára. E, ami teljes mértékig értelmetlen, meg logikátlan. Ugye most, ha azt mondanák neked, hogy húsz ki a botot és dob be 5 méterrel odé, hát Minek? ugye teljesen felesleges, teljes mértékig logikátlan. Milyen, milyen abszurd kérdés ez, vagy kérés ez? És hogyha horgászol, vagy ha valaha fogsz, akkor ennek, erre ne hallgass, ha csak nem Jézus mondja tényleg. De. De, de itt van egy nagyon egyszerű, de annál fontosabb lépés, ami történik. Talán itt már látod, Ismerős volt nekik a történet, hogy hú, ezt már egyszer, mintha tört, tettük volna, vagy egyszerűen, mintha történt volna velünk. E, ne mondják? Ezt a dezsebújék volt, mint a Mátfixban. De hát, hogy ez már történt, ez valami van itt. És akkor ugye, engedelmeskednek ennek. Kivetették a hálót a hajónak a másik oldalára, és ugye telve a hálók halakkal. És így, mi történik? Engedelmeskedtek. Az engedelmes hozzáállásuk, meghozta az eredményt. És ugye meg, milyen pici különbség, milyen kicsi különbség volt a kudarc és a siker között. Ugye mondhatni azt, hogy néhány méter, egy hajónyi szélesség, az választotta el őket a, a sikertől vagy a kudarctól. És ugye ott volt kötő engedelmességük, hogy megteszem azt, amit Jézus mond. És és olvastam egy gondolatot, és ami nagyon tetszik, hogy hogy a siker az nem a halfogás volt, hanem az engedelmesség. És és ugye ez egy nagyon nagy kulcsa itt ennek, hogy ők engedelmeskedtek. Engedelmeskedtek annak, ami tehát hogy egy kicsit értelmetlen volt, vagy logikátlan volt, vagy ugye ők, mint a nagy szakemberek másképp tették volna, de de megtették. És tudod, ebben van nekünk is a, a sikerünknek a kulcsa. Hogy megteszem azt, amit Jézus mond. Nem tudom, hogy szoktál-e így gondolkozni bizonyos helyzetekről. hogy Hú, ez milyen közel volt. hogy Hú, ez milyen jól sikerült. De tudod azt, hogy nagyon hajszányira volt a kudarc. Hogy Éppen csak. Ez éppen csak sikerült. Vagy, vagy amikor a kudarc van, hogy hú, hát majdnem sikerült kudarszat belőle, de éppen csak. Mennyire, mennyire pici, mennyire kicsi választja, el. és ott van közöttel az engedelmesség. Ha hát teszem, és, és tudod, hogy látjuk ezt, hogy á, ha tettem volna, ha arra mentem volna, ha engedelmeskedtem volna, akkor az lett volna. Vagy amikor sikerül, akkor azt mondjuk, hogy ah, igen, mert engedelmeskedtem, mert arra mentem, és sikerült. És ugye ott van, ez a kicsi dolog, olyan jel jelentéktelennek tűnik, ez engedelmesség. És ugye milyen sokszor, amikor ezt a szót halljuk, hogy engedelmesség, akkor, akkor kicsit így tőle a hátunk, amikor Jaj, nekem ne kelljen. De amikor azt mondom, hogy jaj, de engedelmesek az erzsinéni unokái, akkor ugye, vagy a Laci-nak az unokái, vagy a barrabásnak a gyerekei, akkor... <gül> akkor... <gül> ez nem volt jó illusztráció. <gül> akkor azt mondjuk, hogy az milyen jól hangzik, igaz? Hogy, ah, de jó, igen, megticsérték az unokáimat meg a gyerekeimet. Igen, Ez olyan jól hangzik. De amikor azt mondom, hogy engedelmeskedjük, <gül> akkor az de... Ne, de már, már nekem gyerek szóval <gül> nehogy már. Pedig az engedelmességben áldás van. Hogy abban nagyon nagy áldás van. És valahogy ettől is félünk. Valahogy így, valahogy ilyen ideg lett az embertől. És ugye azért, mert ott van bennünk ez a lázadás, És ugye... És és ezért talán sokszor a kudarcot ö, tapasztalja meg az ember. Azért, mert nincs benne engedelmesség. És Péterék itt látják a sikert. És, és egyre inkább emlékezteti őket az. Ja, amikor Jézusnak engedelmes vagyok, akkor halat fogok fogni. Amikor azt teszem, amit Jézus mond, akkor siker van. Akkor nem kudarc. Ja, amikor akkor gondolhatnak erre is, hogy Jézus ott voltunk be a Gecsebenek és azt mondta, hogy odébb megyek és imádkozok, de maradjatok itt is, imádkozatok, hogy kísértésben ne esetek. Ők meg És mi lett a vége? Távol Jézustól nem imádkoznak, Péter ott van a tűznél, a, a főpap és a következmény, hogy megtagadja Jézust. Ugye egyértelmű volt. Hogy nem, nem engedelmeskedik, nem teszem azt, amire ő hív, amit ő tanácsol, amit ő mond. Yeah. jön a kudarc. De itt vagyunk a hajóban újra, kivecsik a hálót a másik oldalra, és siker. Mert engedelmeskedünk. És talán lehet, hogy kezd nekik beuglani. Ha teszem, ha követem őt, ha odaszánom magam, akkor győzelem van, abban siker van. Ugye az engedelmességben. Menjünk tovább. 7-es, 8-as vers. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett, de az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette a felső ruháját, mert mezittelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón, hajón jött ki, mert nem voltak messze a partról, csak mintegy 200 könyök mire, és kivonták a hálót a, a, a, hálót a halakkal. Ugye minden bizonyja nehezen ismerték fel Jézust. Másképp néz ki, talán más a hangja, de arról felismerték, amit tett. És János megszólal, hogy ah, ez biztos az úr, ez az úr, ez úr az. És Péter, de megint milyen, fölveszi a ruháját, valószínűleg ugye abban a kultúrában ez. Ciki lett volna, félmeztelen kimenni még egy férfinek is felöltözik, és beleveti magát a vízbe, és ott akar lenni Jézussal. Találkozni akar vele. És képzeld el ezt a helyzetet, ugye Péterrel ez már megtörtént. Péter már egyszer fogott, így haladt. És most csak képzeld el ezt a helyzetet, amikor Valakivel, valakit ennyire valakit úgy így elfordulni, mint ahogy Péter tette. Ilyen nagy ígéreteket tett Péter, de ugye mégis ugye, megtagadja. Hát ez teljesen uh, Péter úgy lehetett, hogy hát ki az, aki törődne még velem, vagy hogy biztos, hogy Jézus nem fogad vissza, vagy nem bocsájt meg. És és most mégis mit tapasztal, hogy Jézus ugyanazt teszi velem, mint amikor találkoztunk. Hogyha valaki ugyanúgy, ugyanazt megteszi veled, mint a hogy te esetleg nagyon rosszul, gonoszul viselkedtél vele, akkor az az ember azt téged nagyon szeretne. Akkor, akkor te ő neki nagyon fontos vagy. Ha újra megy és újra azt látod, hogy teszi, szolgál, és ugyanazt megcsinál. Én sokszor említem ezt a filmet, igaz a 41. Randi. Mikor a hölgynek van egy ilyen betegsége, hogy csak egy napos a memóriája. És az emlékező képessége, és ugye ez férfi szerelmes lesz ebbe a hölgybe, de, de neki minden nap meg kell hódítani ezt a hölgyet. És egy nagyon is film, az, mert mindig próbálkozik. És valamikor nem jön össze, valamikor ugye összejöntek. Ez férfi, hogyha belegondol, ebben ugye ez az elég fárasztó lehetne. Minden nap meghódítani a feleséget, a szerelmemet. Hú, hát ez, ez azért nehéz, ez kihívás. De én mindig erre használom, hogy Isten ilyen felénk. Hogy ő minden nap meg akar hódítani. És ezt látjuk itt Jézusban. Hogy ő jön és újra. Ugye Péter elfelejtett mindent. Őnek is kiesett minden, elrontott mindent, de Jézus jön, és akkor gyere Péter, vegyük előre az egészet. Én, én vagyok az Úr, dobd ki a hálót a másik oldalra. Látod, akkor itt a siker. És emlékszem, mit mondtam akkor? Biztos vagyok benne, hogy Péternek beugott, hogy én ember halászálta ezt a téged. És ugye Péter fogja magát, és akkor megy. Ő Jézussal akar lenni mindezek után. De és milyen nagy szeretet ez, szeretet ez Jézustól, látod, ahogy ő emlékezteti, ahogy nagyon finoman, ilyen nagyon gyengéden helyreállítja. És látod, milyen Isten szívelve, hogy ő nem, nem korbácsal jön, nem ítélettel, nem haraggal, nem gyűlölettel, hanem ennyire bölcsen, szépen, még néha szavak nélkül is, csak úgy alakulnak a körülmények. Péter ugyanott találja magát a tengerparton, Jézussal, amikor először őt elhívja. És, és ezt ugye majd látjuk a következő versekben, hogy ő visszaállítja őt a teljes mértékig a szolgálatba. Ilyen Isten? Ő ilyen? És ne gondolt azt, hogy ő valami ilyen korbácsos ember, hogy elrontottad akkor, na most, is majd üdv le, és tán soha nem jöhetsz vissza. Nem, ez nem igaz. Ezt látod? És azt mondta Jézus, hogy én, én az Atyát jelentem ki. Ha láttatok engem, akkor láttatok az Atyát. Ő ilyen, Isten ilyen. És ez az ő szíve felé is, ma is, ugyanígy. Nem változott azóta. És képzeld belemagad, ugyanúgy beleképzelt magad hogy Péter helyzetében, hogy Isten, Jézus fenned ugyanez. Jöjj vissza. Mi a te elhívásod? Mi az, amit Isten benned akar. Mi az? Mit mutatott neked? Mit mondott neked? Csak kapaszkodj meg, mert ide még ma is kimészhettél, és nem vonta meg tőled azt. Menjünk tovább, 9-es-től 10-es versig. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, hozzátok a most fogott halakból. Hozzatok a most fogott halakból. Ugye új, itt van az, amit említettem, ugye a parás ugye két helyen szerepel a Bibliában. Ezen, és a főpapnak az udvarában, amikor Péter melegedett azokkal az emberekkel, akit Jézust vádolták, és elfogták, és megölték. Jézus milyen körülményeket teremt, hogy gyertek, egyetek, gyertek, melegedjetek meg itt a tűznél. Há. És ugye, ez egy másfajta tűz. Itt más, más, más van. Itt nem az ellenségeik, hanem itt Jézus van. És azt mondja Jézus, hogy gyere ide! Milyen kegyelem van ebben is, igaz, hogy a nemrég néhány napja még egy másik tűznél melegedtem más emberekkel. És éppen ott átkozódva árultalak el, és tagadtalak meg. És ma meg Jézus azt mondja, gyere, és itt vannak a halak, és kajájatok és egyetek. Én gondoskodtam már mindenről. Én készítettem nektek tüzet, készítettem nektek ételt, és várlak, itt vagyok, gyertek ide. Milyen szép ez. És látod megint Jézusban, ott van ez a gyengétség. Ez a nagyon finom, de nagyon érzékeny, és Pétert szépen, fokozatosan teszi a helyére. És hogy én, én nem ítéllek, én nem kárhoztatlak, én nem vádollak azért, mert te mit tettél? Ott annál a másik tűznél. Most itt van, és jöhet hozzám. Gyere én hozzám. Szabad az út. Én azért a bűnödért is meghaltam ott a kereszten. Én már azt is kifizettem, Péter. Gyere, gyere én hozzám, jöhetsz. Én elkészítettem ezt az asztalt, és, és ide jöhetsz hozzám. Ilyen Isten, ilyen ma is hozzánk. És nézzük tovább, 11. versről. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal. Szám szerint 153-mal. És bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre azt mondta nekik. Jöjjetek, egyetek! A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik ugyanúgy a halat is. És már a harmadik alkalom, ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, után feltámadt a halottak közül. Jézusban itt látjuk ezt az invitálást, ezt a meghívást. Gyertek, veletek akarok lenni. Gyertek be ebbe a közösségbe én velem. Ugye nem volt semmiük. Fogtatok valamit? Van valami ennél voltok, Ugye, szóval nincsen. Ugye nekünk nem volt semmi. Ugye amikor engedelmeskedtek, amikor azt tették, amit Jézus mondott, akkor hogy lett fogás, és akkor fogták ezt a sok halat. Uh, hogy miért 153 hal? Ez nagyon fontos dolog. Nem tudom. <gül> Nem tudom. Vannak rá ilyen teóriák, meg ilyen számisztika, de én azt gondolom, hogy hogy nincs jelentősége, de hogyha valaki előáll valami tényleg jó és meggyőzhető, meg logikus érvel, akkor állok elébe. De eddig még nem hallottam. Uh, ugye vannak az igében az így, az így, az számok, uh, ugye a hét, a teljességszáma, 8, nyolc, az újrakezdés száma, Tehát ugye vannak ilyen biblikus számok, de a 153 az nem tudom mi. De azt tudjuk, hogy Jézusnak az volt a terve Péterrel, és többiekkel is, ugye, hogy ember halászát tegye őket. És tudjuk, hogy bünkösd után Péter, ugye, több ezer embernek prédikál, és három ezer ember megtér. És uh, három ezer ember lesz az ő hajójú, vagy az ő hálójukban. Ugye, ahogy itt sem szakadoztak a hálók, ugye ott is talán Isten azt jelképezheti ezt, hogy megtartja ezeket az embereket. De, amit itt látunk, hogy minden bukás és minden kudarc ellenére Jézus helyreállítja ezeket az embereket, helyreállítja Pétert, és visszahelyezi őket arra a szolgálatra, amire elhívta őket. És mindent elkészített számukra, minden, mindent megnyitott, mindent elrendezett. És, ugye látod, ott kezdtük, hogy mennyire furcsa Péter, hogy mennyire mennyire számunkra azt mondanánk, hogy a, hát én nem választanám őt. De, de Jézus választotta. És Jézus jól választott. És hogy akiben ő munkálkodik, ő, ő hatalmas munkát tud elvégezni, és meg tudja változtatni még Péternek is az életét. És meg tudja változtatni a te életedet is, az én életemet is. És ő neki van türelme és tudod, ez az, amit szerintem annyira lényeges és fontos, hogy megtanuljunk, hogy, hogy nézzünk így és gondolkodjunk így, hogy, hogy Jézushoz mindig visszamehetünk. Hogy mindig visszamehetünk. És hogyha a legményebben is vagyunk, ha a, a legtávolabb is vagyunk, akkor ez fontos, hogy mindig eszünkbe jusson. Mint ahogy a tékozló fiajnak is az eszébe jutott, hogy hogy úgy ismerte meg az ő apját, hogy oda visszamehet, hogy hát akkor visszamegyek, és biztos, hogy ha más nem egy bére lehetek. És hogy tudta, hogy visszamehet oda. És ez egy fontos kérdés, hogy fontos dolog, hogy így ismered-e Istent, hogy így gondolkozol el ő hogy én mindig visszamehetek, hogy vajon visszafogad-e engem? És tud. Legyéletben ilyen biztos, ilyen megalapozott, hogy ő hozzá mindig, önnel mindig nyitva van az ajtó, és visszamehetünk. És ugye Péter is visszajött. És majd látjuk aztán a 15. verstől, amikor ő és Jézus, ez is egy jó beszélgetés lesz. De azt majd két hét múlva, jó, már most majd jön püstgös. Mert megnézik, ahogy Péter milyen hatalmasan prédikált. Imádkozunk. Szerető Atyán, köszönjük neked ezt a mai délutánt köszönöm, hogy itt lehetünk, és, és köszönöm, hogy láthatjuk a te jellemedet, és, és a te tulajdonságaid, és a te jóságod mellett, a te kegyelmed mellett, Urunk, a, a mi, mi hűtlenségünk, a mi, mi Péteri jellemünk, az csak úgy eltörpül. És köszönöm, hogy, hogy azt látjuk, azt olvassuk a Bibliában, hogy, hogy ahol a bűn megsokasodik, ott a kegyelem még inkább bővölkedik. itt is egyszerűen csak így folytogat az a jó indulat, az a kegyelem, amivel vagy Péter felé, amivel vagy mi felénk, hogy annyira túlcsordul, annyira sok, annyira csak ilyen megható mindaz, ahogy vagy, ahogy viselkedsz Jézus. És annyira hálásak vagyunk ezért. Köszönjük, hogy, hogy, hogy nem egy, egy ítélő vagy, nem egy, nem egy olyan Isten, aki aki haragvó, aki, aki elutasítod a mi életünket azért, mert ábukunk. Köszönöm, Uram, hogy, hogy amikor mi megvalljuk a bűneinket, amikor mi összetörünk, ahogy Péter is összetört, akkor Te visszafogadsz, helyreállítasz minket. Uram, hálásak vagyunk neked ezért. És tarts meg minket így a kegyelemben ezen az elkövetkezendő héten, Áldj meg minket a munkában, a szolgálatban, az iskolában, az otthonainkban. attól, hogy meg tudjunk bocsájtani magunknak, vagy a, a Pétereknek, és tudjunk feléjük szolgálni, kinyúlni, bátorítani őket. És, és adj egy új kezdetet, ha kell, ezen a mai napon, és hadd tudjunk tovább menni, Úr Jézus. Köszönöm neked ezt az időt, a Te nevedben imádkoztunk. Ámen.